Мулько було задержати в кишені копійчину. Бували й такі, що до того часу червінця вважали за будь-які, то вже й великі гроші. І такі митці, що їм з ласки жилів-рандарів, хоч і кишені, бо вертай байдуже, нічо не згубиться. Тут були усі ті школярі, що якомусь не до смаку їм була академічна березова каша. Та ще не придбали у школі аж нічогісінько. І за титлу навіть не зачепилися. Але ж при з оцими були й такі, котрі знали, що то воно за манія була Горацій, Цицерон і Римський, Республіка. Тут було багатсько тих осавулів, що опісля залучали собі чимало слави у Королевському військові. Сутенька вивело чимало з дейнеків, що мали собі таку звичайну думку, дебто не воювали зарівно, рівно, аби воювати, бо не подобали царю пробувати без вою. Чимало було й таких, що прорнули до Січі для того, щоб навпослі величатися. Знаєте, мовляв нас, ми кислиці. А в Насква, що й вони були на Січі, та вже й до стоту загартовані лицарі. Такого тільки тут не було. Але ж ця дивна республіка була саме до потреби за тієї доби. Слушна, мовляв річ, охочі до бояцького життя, до золотих кубків, Дорогих перчей, дукатів та червінців жоден час мали знайти тут і собі працю, аби хіть, Тільки отим ласунам, що кохалися в жіноті, що на Січі було ніякого, бо й у Прісічі навіть не мала права появити очі ані одна жінка. Аж надто дивно здавалося Остапі Андрієві, що на їх же очі, Безліч люду прибувало до січі. Та хоч би ж тобі хто спитав, звідки ці люди? Що вони за їдні? Що їх тут мають прозивати? Як? Вони приходили сюди, ніби поверіть ми до власної господи. Звідки за годину до того вийшли? Захожий тільки являв очі, звичайно, до Кошового з такою річчю. Чолом тобі, батько Кошовий. Здоров був, козаче, отказував той. Приймай батько до Коша. А чи ж ти віруєш Ісусу собі? Питав Кошовий. Вірую. І святій троїці теж? Еге. І до церкви ходиш? А тож. І на чоло Христа покладеш? А вже ж? А ну як? Ось так. І захожий хрестився. Ну, добре, батьків сину, казав Кошовий. Іди до коріння, до якого сам здорово знаєш. Ото й весь опит. Уся січ молилася у одній церкві, що малась на січі, і прийміла захистити ню до останньої креві каплі. Хочень і слухати не хотіла про... Остування, спин і таке інше. Тільки жиди, користивці, зажерливі до грошей, теж вермени і татарва зважувалися жити і кремувати в присіччі. Бо запорожці не подобали торшитись, а кілька правиця чи льовиця зачепи з кишені тільки й платили – Проте ж доля тих зажерливих коростивців, ласих до грошей, як мухи до меду, була бідолашна, дуже небезпечна. Живучи в Прісіччі, вони схожі були на тих, хто оселювся попід багатого рою везувієм. Через те, що як було наставало в них запорожці гроші, то башкі січовики руйнували та жакували їх крамниці, беручи їх задарма. Стародавня січ мати... Складалося з шости десятків курінів лишком. Жоден курінь удавав з себе самостійну республіку або краще схожий був на школу та бурсу для дітей, що живуть собі, ані про що дбаючи. Ніхто нічого Сливе не дбав.